اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دریم باب دے ذی کتاب یانی چم بیا می پدے مسلر علی گلی اول باب کی خالق دارشو اللہ قبروں کو قطا کمیاں کیوں دیم کی زواج د درم ک هم بیاې رالیګلی <سؤال> پهې مسلهقد بعض نه یقینماللیګلی او پارری او ټولی کې ستا دی پهې علی بدلله د بندې قسمو ک اللهله وټتننی ب غ او ډړی تهشي د ګمرا کوون کې نه سرکش ګمرا کوون کېشیطان ته وئ اوکلو ما او ب د مندون ل طالله او ارغه سو جرم انسان خطا کئ اغت توبو هر گمراه کون کی کا ملای کا غفری کا شیطان دیو جن د تغوت ادلاف پناکار ملام شو سورین اسا کی مخش په تمهات دیری شو کابین اشرف اگر تم توبو پوینه پوجتنی بو توبو او اور دغه د شه گمراه کی منوں من هذلا باجی پجیو کیا ہو چلا ورت سمکڑو والا او باجی پجیو کیا ہو صاحب جی سیو پجی مانی گم رہی پسیرو تکلیف دنیاوی او گردیز ما کی سو چگئی سنگ وانجا تے تکذیب کون کو, ان کو انتحر اس اعلی خداں کے تسلی ور کے پیغام برتا دمو اے جس بیان کم دین منی علیہ ذات و انتحر اس کته رس کے به زیاد دجو نو وین اللہ بے شک اللہ توفیق نور کوي اجاد اج غدا کی و مالہم من ناصرین انستا د یو د پارسین دا ځان څوک بین دا زو نکی وقسم بالله او قسم نو قول دی بالله یا دازیر ور کوي منکرین زباسته منکرین د قیامت ته قسم نو مضبوط قسم لا بس الله چې پورت پهکې نه نهکې الله اووک چې مړشي الله بدار را پورت لا بس الله م مووت پورته به کې الله چې مړ شوو بالا دې نه ده واادنا ل حق لوې پله رشتیا الله باندې لووز دی ز را پورته کوم پهلاکن دا دخل لیکنډې د خلکوونه لامون یوبینلوم ذی رپارا چې بیانو کې الله دیوتا یوبینلوم راپورته کې به الله دی رپارا دا حکمت د باس یا باسوم الله یوبینلوم چې بیانو کې الله دیوتا الزی اغه مساله یختلیفون فی چې دې اختلاف کو الله به راپورته کی چ بیان ورته کې د اختلافي مسلې لهوبینه لوم چې بیان کوي چې یو تا اغه چې به اختلاف کاو او يا عالم الذين او په بشي کافر ان هم كانوا کاذبین چې دوی دروژن او لهوبینه لهم الذي يختلفون فيه ولعالم الذين كفروا او د دې چې پوهشي کافو په دی چې دو د روژ او ته دا لومه شي چې منږ د روژنو منږ د الله خبرونه منله دیله را پرتکومه چې خکاره کمورته انما دما قونالی دا جواب غې دی لای بسله وت اللله نه ما پورتکول سادي یقین د منږ نه یو شي دا کله چې رادوکو ویوغیتا کن فاکون شنوشی کن فاکون سرکار کن نما تیرا پورتکول آسان دی والذین هاجرو فی اللہ دا بشارت ورکئی او ترغیب ورکئی اگا چاہتا چایی قرآن منل لیں او آگا سان چیجرت کردیں فی اللہ دپارا دین دا اللہ پس دا اگنا چی ظلم پشیو لنبوی انم خام خام دان اور کوم جو لره په دنیا کې حس نه تن بهه ولا جوله اکبر او جر دداخلت دی ډیرلو لوکانو یالممون قی پوږي الله دنا کسان چې صبرې ک دی او په خپ رببانې ځان سپي او ما من قبلی کا دا غې د شوی جواب کوي غې داڅ پ پیغمبر دی جے سړی راځي موږ له ملک پکاړو چالار علی گلي نالای ما مخ کیوم رجالی گلی سړی ملی گلی او مارسل نامن قبل ک الا رجالان او دې گلی ما تا نمخ کی مگر سړی نوہی له وہی م کو لتا اگی تا فسلو عل ذکر تفوس ک ذلما ہونا لا تعلمون کنف هی گئ دا علم نتا پوس کوئی چې دا علم نه پوس کوئی علم در تا مسئلہ بیان کی تی اومنی دا تقلید ہوئی تقلید بیا یو شخصی دی یو غیر شخصی دی تقلید شخصی باندی احناب شوافی حناب الام مالکین دا تول قائل لی غیر شخصی دی غیر مقلدین علی عدیس دا غیر شخصی تقلید کوي خو قائل پی ندی دا دا امامانو خبر رالی پا نمی نالی پا نمی شرمی گی کنی امین پتی دویل دو دا دی ما می شای پیسی مسکتے چی آگوی امین پتی دویل دا غیر مقلدین دا رالی او دلیل دی ما می شای پیسی برالی خنم دا غناخلی دا دا گی دبیادبین خدا او تقلید وی قبول د قول دا غیر بلاد دلیل دا قبول بلاد الله کې دانه چې په غوول دا دلیل نه دلیل بيشته خو دلیل نه واړې ها ته مطالبه دلیل نه کې امامي جلال الدین سیوطی بارک الله راضی چې هغه او زر د اجتهاد دا وخړه علما پسې دا وخړه وون شو ا هغه ځای چې کار وکا چې و درې مسایل ورته ودانځې کړم وېدا مسایل به موږ جواب یې راکې خو د اېمو په اصول بنراکې جلال الدین سیر دی سوچ نو دا مسائلو جوابي په خپل طریقه نش جوړولې نه بیا راووت اېلانی چې زه خطا شومہ دې احتیاط دا مې کولا عاوز د امام شافی سی په اصول باندې مودغه په پا مسلک باندې جوابونه در کوم نو د هغه د مازه ویلای نه وکم خبر نه بغیر خبر نشئ کوله الله غریق رحمت کی هغه په دسه کولا وې زمایومل ګره دا غرور غیر مقلسیو احمد اما فرياض کوزلانم جو کېنا سمارو ری چره ورو کی وا چې ماته چستا ماینہ چې نسو ویولم مې الله په قران کې چې لا تقروا والصلاه چې مسګې نه دي خدا ما نه نه مې څه مان نه وی معزز مې اچا کړلو د جلالين نه مې جلالين مني چې غري امام شبي او امام نه مني سره به زي مني غلې شو د دې کوم کتابونه اخذ کې دا ټول د مقلدينو کتابونه دي نه دا مخلیدیون منې او د ایماې نهې بغیر دی مامانو نه نه ش نو پران وي د لهماونه تپوسو کوي ځان د لهما نه پو کوئ چې د لونه تپوس کې ځان پوکې د اجاد چې کم شروط تی د استب دپارهنا هغه نن سبا چا کنی شته د کوم ادیونه چې استبا د احکارو ککیږي. نو هغه احادیث به ورته متنن سندن معلومی هغه دغه زه را حدیث غیر مقلدو بوسو کوه تاسو معلوم دي او نو دیو جنا په کار دای دي ماما نومني داغو تابع شي علما دا بدل معنی کوي قرآن سنت نه خبر دي یو همي د قرآن سنت نه خبر دی هم زه بسو باندې کوي دغه دوه متعارض احادیث وحلکل کولې شي دا خو امامان کوي دغه وجنا ولا عوامله په کار دي چې دولمو خبر امني داغه دا نه تپوس کوي په پخپل دین کې د ځان نه چا کو نه جوړ شي ځانه کوي او ځانه امامانو مانتانی کوي او په امامانو باندې چې کو د قبر په توي دا بیا دبی دا بیا د باندې دا رحمت نه محرومه کی پسلو عالا دکر تبوسو که دولمونا پچری تاثنو نفوئے گئی نفوئے گئی امی قلمونا تبوس کو دائمنا بیالبیناتو دا متعلق تیمکی پوری وما ارسلنا من قبل کرجالن وارسلنا الرسولہ بیالبیناتو متعلق محضوشو اولیگلی ما انبیاء بیالبیناتو پا دلیل او پا دلیل بَیانات دلیل عقلی زبور دلیل نقلی کتاب نے نفل وانزلنا دا دل وی اور علی گلے میں اتا تا الذکرہ وی قران یہ تو بیان الناس ہے جو بیان کے خلق ہوتا ما نزل الہم ا کتاب شر علی گلے شی خلقتا تو اور تو بیان کے نہ خلق بس گئی خلق ب یہ بیان لوفر گئی نا قرآن میرا لگل صلاح دیلی توبینا چې بیانو کې خلقو تان نو پیغمبر بیان کی علماء بیان کی دادا پیغمبر ورسدی نو خلق با کتاب ترہوان ڈی گی ولعلنو می تفکرون چی دا خلق سو چو کی خلقو دیر سو چو اور دی قرآن دیر قرآن تخلق شو اور یادو اخوال نور کئی قسمہ قسم بانی قسمہ قسم اسو سے شیطان آڑائی قران ته کینہ یو آیات زدا داستا دا ساده ډیر تلاوت نه به تر ده تا بدری سپاری کو لیکن په مطلب یې نه خو یو آیات زمانه سر زدا کو په عمل کرا غدا الغورا دا اوا من اللذین مکروا تخیب الدنیوی ای به رضا کا سان مکروا سیا چکای بد طالو سیا چکای بد ایخسف الل او چې مونږه الله دیو پزنا کی بهر شوي دشپیز زلو تنو گولی دا جڑکا چرا زی اللہ و ایدو با دیسی و مانده با بے یرکی گمو بے خوب او یا اتی امولا زعب و یا راشویتا زعب دا غزینه چیلی پی نفویگی او یا خودهم یا اوب نسی اللہ دی فی تقلبیم پاوڑی دولا دیوکیم گرزی را گرزی با ناساب دیو نسی صابت نوالیم فما هم بی موجزین نیدی و خلاس دون دا الله نا او یا يا خودوم یا بو نسی تخوف پس دې يرینا او بځي يرئ او ول بځي او يرئ بیا بو نسی زلزله راولي جړکا راولي بیا بو نسی او پس دا يرینا او بځي بیا بو نسی او د غشان تخوف کموالې ته موي هم او به نسی عللا الا تخوبن سراتنا قسنا سردا کمورنا اول بكم کم کم ذيوالم لار بهانم يا وديوني سما تخاوب مان تنقص بارب تو عالم مالبتو عالم يا وديو عالم يا تخاوب مان دخوف نده سر ديرينن اول به لگ لگي روما نبيابو نيسم را غير به كم فين ربكم يقينن ساسورم يا اولم يا رو د دل ديگر شي یتفayyau zilaluhu awri suri darin ani lemini hi tarafna wa al shamail aw da kin tarafna suri hi taraf ta kin taraf ta awri tujad anilla ta bidarid da allah da gi suri awri hadith ki razi aisha radiana farmayi da garmu waq urzuwa nabiy sallallahu alaihi wasallam zama pe khwat dirsho ذو نبی علیہ السلام دو سور لاند العالم غورا سورہ ذنبی علیہ السلام نو جو سورہ او نو نور نو بشرو اللہم ای اوری سورہ جو ذ خیرب نو گسرمنا تای بی زار ز اللہ اوم دافیرون او دیو دی اجدیکون کی اللہ تا ولل یسجو اللہ ذرا تعبیدی امبیا مر علی گلی نو ټول می تای بی دار پدی مسرماندی ټول می تای بی دی نو کار سازي خاص الله ذرا تعبيجا جب اسمانو کييو بزمو کي من ذا با غرزي ذن کي تول غرزي ذن کي الله تعبي او ملائكو ملائسج بيرون او ديو ناوړي دا الله نا يخافو نرابو يري کي طرف قرب چرباس جن غالب دي پديو يري کي طرف نه من فو کي چ غالب دي پدي او کيا جوكم کول شي ہوتا او ګور ملائک دا الله نا فرمان نه کوي او چاچ زان له سې وړي کړني نو آروت مارود بارے کې دا د پوران نه خلاف دی د دې آیاتي کریمه نه خلاف دی وقال الله لا تدخلو الایین اسنین اوس دلیل وحی ما پدې مسله وحی کړلا چې بل کارساز نشته خالق دارش دې الله نو زواجير انبيام را لې کړني ټ ټول میتابدار اوس وحی مې کړلا پدې مسله وقالوا وهي كذلك الله يريد الله لا تتخذوا من سىء الهين اثنين كار سازان دو يقينا كار سازه الله كار سازه و هي يا زمانو یہ لے گئی و له ما في السماوات ولان او جل الله درا الله درا عبر ذ وقت و له الدين الله در الدين دی واسبا لازم واسبا دائم پای میشو دین دی الله در میشو دین دی الله در العظیم او غیر الله اتقون عباد الله نه ریګی پما بكم من نعمت اا چې په تاسو باندې نعمتونه دي فمن الله دا الله طرف نه دي دا الله نعمتونه دي ثم اذا مسكن بیا كلا چې ورسيګ تاسو تکلیف پهहिले ته ارون دي الله ته سج ارون جعر ویلے کی بڑھلے در ہوتا دی اللہ تا پڑھ لے گئی یعنی اللہ تا چھے گئی روح المانی دعیات لانے نقل کر سوال لسان و پارا او یو سرش پکش پیتما سفقی ویفیل آیت ما یدلو علا انسانی اکسر نوام آیات کریمہ کے بدیبان خبر دے چہاڑیر خلق چہوکار کئی من الجوار تشغو هي غیر دالاتا مما لا یملک لهم اگر چاته چواکدار نهی بل والا نے نفسی ذ خپل نفس دپارم واکدار نهی پیلې غری د چغو اند حسابتی زور له داد اغل کو باریک زور نه دا چکم خلق اولیاء ته چغو غیر الله ته چغو هي مصیبتونو کې نه الله وی فیلت چرو نو چغو الله تا مصیبت کې خو الله رحمت کې غټو او ټکوو کارونه کله نه ورولو کې غیر رمضان کې بدبختان ثم ایذا کشف الظُر یا کلچه ذری کی تکلیف تاسو نه پد او کې وراله تاسو نه دغه فرصتې سودا جوړون نور شری کوې د الله سلام یک پورو انجام پیداشي کی کو فروغی په هغه چورکلې ما دیوتا وتمتون پهېجه واخلې زرد پو بشي وې جنون الی ما لا او ګرزي هغه چالا چیندې پوہ نصیب انسا دا نه جو خوراک مون کري جو لرم دا پلان کی او بای صدا دا لهونو پیر سیو کټ دے دا پلان کی دا دای ګر ذوللی په خديه قسم ته پوسبوشی تاسو نه اما کنتم تبترون دا جوړ الله یزوب زن کوم چې تاسو وری زانه جوړ کړيو شرکیه تو فرض را ویجا لونللہ او گرزید بین اللہ در اولونا زازجر روکیم رد کی پوشترکین بی الملائکہ او گرزید بین اللہ در اولونا نپاک دے اللہ و لهم اشتہون او دیود پارا غیچی خواقیم زان لالکان خواقیم اللہ لجنہ کئی ثابتی ویجا بشیرہ دوم او کلاشی زیر روک رشی یو دیود پجنئی زواللہ جو مصودن گرزی مقدد تکتور پخپل پجنئی خبکیم په قیم او د دغم یا توواه من ن کو پټېږې د خلکوونه من سوی ما ز به د هغې زیروړه شید پهغې چس بره خلک په جې زیر را کوي زیره په جنې ناخې هغې به منغست او دزېسلمانو اخلي کم کورکې چې زنانانه په له ککیږې دغې جوونتنګې داولې دا د دا دا اغ مشرکانو دستور دی حالان کې نهبی اسلام فرماي ان نه من یومیل مې انتر تدل انسا قبلولد. د زنانا خیر برکت دا دی چې اول بچی الله جې ورکې دا دغې خیر دی او من سویما پوشتبي یمسی کوو چېی منډ د لره الله هو بند اوساادی لر په زیلت چې دا جن کور کېلو کمه سره زیلت نه ام دو سووفطوره یا دنې کې زره په خاورو کې خیره منډم خاورو کې مړی کم ل کوم الله ساما کومون بد چې پصللی کوئ دیمو دا فار دا کسانو چیمان دا باقیرت، مسل و صو.. دا غی دا مثلو، الی من�ل و صو معنا لدینؑ للدینؑ چیمان دا ارحال دا, دا, دا معبوت، حال غی، ماسلو ہے، سبات ہے، دا غی، دا معبوت، سبات، بد،free ،کم زوری دا، آجازی دا کسان، چیمان مان Photoshop مثال، دا معبوت، دا غی، مثال، بد،, بد. مثال imagenente, معبوت دا غی، کم مثال بعد وللہ اور اللہ ذرا صفات <تصفيق> ندی بلن اللہ دے ضرور ایک متن والا ولو یاخز اللہ دا تخیف دنیاین کہ نی ول اللہ خلق درا بظلم پسو دا ظلم ندی ما ترکا الہ نو پرہ ہودے پسما قوانین دا با یوزن دا سر یو بہ نو پرہ ہودے ولای کی یاخرم لیکن رسل اللہ دی ذرا الاجل مسمع ترنیٹی موائن فیضا جا جلو نکل چراشی نیٹا دیو نبرسو کی گئی او گڑی او نمخی کی گئی او گرزئی دي اللہ ذرا ما یکرحو انو اغای چی زان لے بد گڑی اللہ لجنکے گرزئی لنا زان لے بد گڑی و تصیفو او جوڑی جبیدیو دروگ دروگ جوڑی اندلو ملحسنا چی در جنت من دا جنر تک دارانیو دا دروگوئی لا جرم یقینا انا لهم النار دیو درده اور او دیو مندلش بورکی ان انا مفرطون تاللہ بخده قسم دا حصر تبلیغ ذکر کئی لقدر سلنا مالگ اللہ تولو تستان مخی فزینا لهم شیطان خیستکڑا غیتا شیطان بدا مالداغی فوالیوم دق شیطان دوست دیو دینن ولهم دیو د عذاب دی دردناکم و ما انزلنا الکتاب ما نهره علی گلے پتا ونی کتاب الا لتوبین للوم مگر دی خلق تو بیان ک گوراں قران الله نے زاسی نی جو کتاب زرا غلے پروت پینا یہ توبین للوم بیان و کہ خلق تو الی اختلافو فی دا ا مسائل چې خلق بق اشتلاق کړه دی گوراں قران دی اختلافی مسائل دا بیان ز فراغله امولہ و جماعت بورڈ لگاولئی جماعت به اختلافی مسائل نه چھڑئی قران خراغل اختلافی مسئلے دا بیان د پاره دي کتاب کې اختلاف کړل حق یو دې او کتاب کې اختلاف کړل دغه دې بیان د پاره لغراغل نه الی جس تلفو فی اغاچ بها اختلاف کړي خلکو پایيږي چې خلکو پا کې اختلاف کړل نو دا ارت بیان کا چې دالادین دې او خلکو د خپل کھیټه دا, دا پاره اغه پټ کړل اختلاع پر گراخر لے زخروب کی عمراشی دریش پیدا گی او حدن دا کتاب دے دا ادایت او رحمت دا دا قوم چیمان راوڑی واللو اندلا من اسما ایمان دا اس اغنیام یو باب خالق دا رشید الله کبر دیو گختا ندیم زواجیر تخیفات درم انبیان پا دیرہ لگلی صدورم طول موسخر او پینزم وحیم کردہ نشپگم نعم لتوذما انعام كلوا من الله تولنمتنا الله را ورې د بری نو بو نو تازه کې په اس مکا په زوجوارینا یقین پدې کې لاات الی قوم یسمعون دلیل ده دپار دا قوم یسمعون چې منی د الله کتاب وینل لكم ايكنا صظفرا فدان غرو کې عبره تن عبرت نصقيكم سكوتا واست مما فی وطونی داغی ناچی بخیر تولدی کنی مم بین فرس و بین دا عوشان و دمین او دوینو کی لبنن خالصا پئی سکوتاوستا پئی خالصا خالص سایغا لشاربین پاسانی تیری گی سکن کلب مرای که پاسانی تیری گی او و من سمرات نخیل او دمیو دا کجرن ولا انا بزان ګرونا تدفی زونه مینونو جوړوې داګې نڅکرن دمسه سامان ده خوشاله شی زونه ورسغن حسانان او دې ځېصه ځان له دې شرایطونو جوړوي ان فی ذالک یقین فضې کې لایا تن نخرا د فاردہ کون چپوی او حربو داد دې مچو اوړ دګنا په ل ش کې لکی کې او خلک کې دلشا شا تا د چا پیدا کړو په او رب په کم کړی مچوتا مچوتهې تی دی چېی د غون نه کوونه او می نه شجرې دونه کونه او می ماری شو او دا نه چتونونه پورته کې د خلک دی کې ځان ل کوورونه ړ کوئ سمهکی نه بیا خورئ منکلی سررات او قسمه می اوزاین سبو لربیک بلا رزق ظرم ذو لون تابیدار پداس حال ی تابداری دا الله یخرجو روزی من بطون ع دشتو داغینا شرابن سکا شرابن غبین مختلف الوانو مختلف دی رنگونو داغی یو شان بل شان پی شفاول لن ناس پدیک دوید فرض خلقو دا غبین شفادا این ذا فی ذلک لا یا یقین پدیک دناخ لباره اپ کومه تفکرون کی سوچ کین والله خلقکم الله تعالی پیدا کړی تاسو ثم ما توفاقکم بیاخلي تاسو درا او با دي پتاسو کیا غلی اورد د الاردل امور چې اپو شي نا کارو مرتا نا کارو مرتا دې کله العالمہ شنو پویږي با ده ان انشاء پزفوینه پئس یو صالح کوئی بانګوشتی اسای اردم اشارت میکونت پیره را کیمروز سویا امرا انجا سویا انجا بانگوشتی آسا اردم اشارت میکونت پیره را دو امسا غا تک چھلے پزمک چھلے تکار کئی دا اغبودہ تاواز کئی کی انجا سویا انجا نندک سبا انجا سویا انجا یا بدلتا گرزی کیا بدلتا اوری دا سا دمر خبہ در کئی اګړيال چټک ټک کئ سالي کوي غافل تو جي ګړيال دته مونادي کی تو څه نه کړ سکه عمر فزول و ګټا دي دا ګړيال چټک کئ ندا تا توي یو سیکن دلارد بل سیکند دلارد غافل تو جي ګړيال دته مونادي اګړيال درته چلي وې کی تو څه نه کړ سکه عمر فزول و ګټا دي اسی عمر خراب کوو څه نه کړو وخت نه دیر شو دا رمضان قیمتي ورځ يتا موبایل وخت نه یو يوسره بغينټو اړه مي بل سر بغينټو اړه مي وخت خپل خراب کو اس جو نه کړو اوره پری کړې ده شیطان پسي عذاب راوې سل نه نو پری کې نه میرټنو بیا خپل ختمي الګا رمضان نه نه رمضان کې گزاره کو اورې کنا دا اړه بغينټو ګينټو خلک وسټړي کې و دیو سميګینو دا نو چې دا و خپل نبی علیہ السلام منا منکرله وان اضات وخت د وخت منا منهکله خپل ې خراب کو او د بل خراب کو موبایل خو د ضرور شیر د زورت, زورت خبر وکه سلام کلام وکهته پوسوکلا شوه پوس د ننظرې دغااړی او دا خبرې تازه کې او یاد ډخ دی ولی ې وخرابې ولې خپل قییمتی و قای کې تو کچ نهکر س کې او مل په زوروګټا دی اییونهمه د یر کوو تو خ جوړه نهکه. ها لا علم می بعد العلم انشاء جنووی کی پس دینونه پېښم یو ردله او ارځ نومور هغه نا کار عمر تا پښې پام سا ګرځي اواز ځوان وی سا امساده ټک ټک کوي چې بوډا دلته مر یاد تا تدین عبرت وانه ان الله ب ش الله په د قدرتونو والله والله او فضله بعض کوم الله رکیو دی باید تااسونه بعضو فې په خوراک ک داخوا الله دنیا کې امتحان کوئ چاله زیاتور کې چا کم کوم فملله دی نه نوړ داکسان فدینو چې وورشيدي برا دی رې ورکون کې ایمانوم هغه جاته چې مریکاندي ب خلاصونه ساسو مالکان پخپل خپل مال کې غلاام ځان سر نه شیک کوي نو چې په خپل مالکې د ځان سرهڅوک شیک نهمنې د الله په خدای کوې شریک پیدا کوې دا ته زیوار دی او دا د نه کو زیموارار د د بعد د زیمار دی فملله دی نه پوو نه دګسانو چې ه شودي میراې رخیم و کې د خپل خور را کوو الله که چې مالکانې ب خلاصونه دی غلاانو ته پې چې په دی کې بربرابر شي یا په نیمت اللهدن کار کویم والله او لکوم الله ول تاسو لره د نفسستاسوونه واجن بیاې ستا د نفس پیدا کړه نو د نفسه چې پیداشينی کو سر نه ان پوس پهمانه دا جنس ته مخکېږو پیدا کړې تا سره من ان پووسې کوم د جننسستاسو بیایانې ستا د جنس ن پیدا کړه وجه او ګولې تاسو لره. ديبانو ساوسنا بنينا زامن وحفاتن او نسيم حفظ مائل توي حفظ يحفظو مائل کي دل او نسيت حفظ دا كو ايش دام پخپل ني کي بس مائل کي ني ورزقكم اخرا کي در کړل مزدارو شي زنا او بالباثليمن انه ايا بمابود باطل ابن قتيب وئ بالباطل اف بالمعبود الباطل اے ما بو دی باسی یقین کئ او په نعمت تعالی باندې انکار کئ دا دل الله درکو په یاد اخره الله ندرې کړی بي بیا درې بچی بیا درې کړو دا دا دل الله درکو هپا نو اوس دجر اجر ورکی بشیر او یا بوونه من دون الله او بندې کې دی الله انا دا سوچ مالیک ني جوړه ترې څنګه خوراک دا برا وخت نه شان زرا او نه طاقت لري مشرکان مثال پیش کئ و یو ګورا د دې د دنیا بادشاہ تخپل خبر رسوم نغز مونږ خبر اوري فمو یو ته نه تو و یو اگر حقیقت ولېږي نغری بلې تولېږي نه خبر مخه تپاشي د دې داد الله پاک رابطيني من یو با با تو نه نغری بل تو نه خبر الله تور سي الله وي فلا تدریبول لنم سال مبيان الله د مثالنا د دنیا بچا خو د دیوانه خپل ستا په حال نه دی پوا واسي دیونی الله پاکه عالم به زادې سذور دی واسو د صورت دی بغیر د اسونه درکې هم بغیر د اسونه صاحبالم پوه دی د دنیا بچا خو نه درکولې شو بغیر د واسې نه نه په حال پو د واسې ونی د حال نا خبر کی الله تعالی عالم به کل شی نه نو اگر د دو واسو ضرورت نشته فاله ته دیو قیاس او بیانی اللہ الله مثال و نام الله اللہ خواده او تا سنفوی گئیم دراب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال عبد مملوکا دا گبندو مملوکا چیغد مملوکا لا یق در و علاشه لا سنبر کی گئی پا اس چیم مملوک دیسا نشکو لے ومر رضقناو آسو چو خوراک روار کر لے مند دا قبل حسن خوراک پوยน به قومونو د خرج کې ادارې نه سرن پټا و ځانن پخارا حالیا سونو دونه برابر دينا یو دیما مملوک کس نشي کوله بل دې مالک هر څور کوي دونه برابر دينا الله هغه هر څور کوي او بندو دا غلال از کی نشتا بل دې ممتاز ممتاز هغه ممتاز الله سره برابر کو بد نا برابر الحمدللہ دا اللہ مناسب سبتون اللہ دی اللہ اللہ دی بلکہ دیر دیونا دی نا پویگیم دا بل مثال بیانی د نا دون بلی دینو یو د الله دین بیانی او بل چاڑا دے دا دوان برابر دینا و دراب اللہ مثلا بیانی الله مثال دا غدوتن و سڑوم احادو ماب کم چیو دے گونگی لیغ دیرالاشے لاسی نبر کی گی پیس. او کلن علالمولا او د بوج د بخل مولا د ب مولا م نه بوج د کیرا ګونګری اس نه کئ خبر ایم نه وری اس نه کئ اینا ما یوځنی او کم تر د جمح کئ راتلنه کئ به خیر کم تر د جن شریده مولا ل شر او اینا ما یوځنی یو داري هر اسو ویوا برابر دے دین او میا امور بلال عا سوچی امر کې بل غلام دے غدا عادل انصاف خبري کین او علی سرات مستقیم او دے پنې غلار دوان برابر دینا د ق شانتی مثال دوم بلل دے او د ساکت نه یو چاڑا دی دالا دین بیان او بل نو بلل دے دالا دین رسای د دوان دی برابر د ق مثال د معبودي باطل او د معبودي حق لري معبودي باطل چاڑا اگا پا قادر نہ دے او پا اکپل مولا بان دے اگا بوج دے او معبود حقا اگا پا ار سبانی قادر دے پا ار سبانی پو دے دادوان نی برابر وَالَا سِرَادِ مُسْتَقِیِمُ وَلِلَّهِ غِبُ السَّمَوَاتِ قَاسَ اللَّهِ ذَرَا عِلَمْ دَفْتُوَاسْمَا کو دے په مُرُسْتَا آتِي او نه نَدَي علم د پټو مداري کوی یختص بی علم ما غا فیما انی لباد مخلوق نه چې پټ دین الله تفقاری دی و خفی علیم علمهم مخلوق ته نه معلوم نه الله تفقاری دی تمام پټ اسمان نظم کوکه د دې علم د الله سره دی و مامور ساته او نه کار د قیامت مگر بشان درب دستاریه او اقرب بلکه دین نید دین بیشکا اللہ پارسمانی قدرت والدین واللہ اخرجکم اس نور نیام بیانی اللہ رویسر ایتاسو من بتون اماتکم دمیان دو دخیر دو دمیان دونا لا تعلیم نشیان جنبوی دی پیس و جعل لکم او درکو تاوسا اصماء تاقد دوریدو و لبسوار تاقد دو والعف ایدا او طاقت دفو ایدا دیده پارا شکر روخ دا بل نحمد. نیشوی ماشتک رایده میاندو او درمکلو غوگونا او درمکلو سرگی او درمکلو زنو چه سوچو کې دما قدرت کئی دا زما نحمد دي دی. علم یرو اینگوری دیو مارغانو تا و سخراتین چیاغ تابیدی سما دا اسمان کې ما یمسکون ندی ټینګ کړی دی الله را مگر الله دا مارغان چهی سار کړی د را ته نرا ورزی ما یمسکون الا الله ندی ټینګ کړی دی الله را مگر الله jazun to gora yozena baljata ulzi balzena bal be peso jazne aw dil nokri awzi arda na wali arzi kini da chau jor دا دله چا پیدا کړي ان د پداالې کلاتین په دی کې د د پار دا قوم چیمان را وړي والله اوجاله کوم الله ګزوللی تاسو ده د کورنو ساسوونه سکنان زی د دارام اوجاله کوم ګزی تاسوه من جولو د اناامو د پوسته کوې ډګرونه بوتتن خمی ت دخیپو په ګړې دیه یو ځ کوم په د سفر چې سفر کوی ضرون غړی شاې و یوم اقامت دیکم او خوراوی دیلنرا و تا جرون بویوتن او خوراوی دیلنرا پا ارز دی قامت ساسو چه کمزی که اقامت که جا خیمه خوراکی که نی بگیم دادلچا و من اسوافیا او پیدا کری جانلا دوڑوده دینا ده گرد و دوڑونه وگوره سونه شدون ردیگی و باریا و ده دا پشم داغینا دوخان و پشم توگوره قایلینتی جوڑی گی نور کارپیتونه نور شدونه و اشار یاو د خطوره بیزینا د بیزود اختین او خطونه سونه اساسن سامانونه متان پیدی د صورت پوری دا رینه رسې جوړوي نور شون جوړوي دا پیدی والله جعلکم الله ګرځول تا اوس دره مما خلق داغنا چې الله دې پیدا کړی ذلالن آرام الله ذل ارام ګرځول له ووجالله کوم ګول تاسو لره منجی بالې د غون ناک ن نهندې وجااللهم ګې تاسو لره سراب لا کمیسونه تقی کوملحله چې ساعتی تاسو لره د ګرممی او د یخن یو شې چې ګرکه دی بلې هد کړلی تقی کومل هرر رابر بچ او د یخن او او کمیسونه دي ساعتی تاسو لره د جنګ قضا له قضاشان تو امي نعمت خپل پتاسو او دې پاره تاسو تسليم هون تابعدار شي دا اوس تسليور پیغمبر تا راتهونکو اتونه کوي په ان تو ول نو پین دا اوس پیغمبر علي سلام تا مسله بيان شو دلال پي قائم شو دیو نمنې نستا فزيو باندې رسول او ينتو الله پس کومه پاینما علیکل بلاوالمبین یقینا پتا رسول خدا پاین تولو فلا تحزن کدی مخواړو ته مخبکیجا چې دین منی ولې پاینما علیکل بلاوالمبین یقینا پتا رسول خدا تا خپل کار کړ دې یعرفونا نعمت الله پیژنې جو د الله دا پیژنې چې د ټول الله فیذا ثم مونکورون ابنکار کوي دینا او ایدا د پلان کی داغ نه ایمن په ته با غریب القران کی نقل کئ یا رفون نعمت الله چ کل من ذل الله تعالی ثم ان کی رونا بی یقولو بالشفاعه بشفاعه الیاتنا داوی زمون دا الیاو په شفاعت دا کار نشی دا انکار دے درک الله اویدا ایم پلان کی بابا کیو وختلیام اوری پلان کی بابا کیو سوال کړه نو <تصفح> دا دا نه شکرې ده درکړې ده الله اویدا ایم پلان کی بابا کیو وختلیام دیوانی پلان کی بابا کی سوال کړه او ریک اندرالا غرا کړلیں واقصرومل کافرون دیر په خلګین کار كون کی دي تخفيف ذکر کئي په یو نونکلومین او باوره چې پور ته کومونه د اریوټولي نهګوه ثملهیو بیا جاسنش کې د کافیروته والاو ستا طبوننو نباونه ملامتیا قبللو شي والله ستاطببون او نباونه اولوشي ملامت ملامتیاوتې نه قبللووتې ول... قبلېږ یا والله ستاطبون نباونه طلب د پ تلب د پخلا کولو یا د نه دی د عبان نه دی چې د اتاب نه ملامتیا د عبان شي پ خللا کولستاون نونه طلب د پخلا کولو چې را شي الله پ خللا الله راځ کو تابابتې نه او چې د تاب نه شي پهلهستاون نهبادیونه ملامتیا کوبوله شي کوی ځان ملامت کوي. که مغ الله استاس ملامتیا قبول نذا او اذارا الذين كلچونا قسان چه ظالمان دي عذاب نسبق بنشه ديو او نه بجول مولا تور کريشي او اذارا الذين اشركو او كلچوين مشرکان ها شرکاو می خپل قالو ربنا نوبو دي اي زمون غربا ها اولاي شرکاونا دا زمون غري صدرو اگسان چه من کول بيستا د فال کوسلام اوبه غورځيغ نکانته نهاب تووي ان نه کوم لقاظمون د روژنو تاسو د روژ تاسومونتهکه د رامد شویلدي الله او کې به د الله ته په دو ګردن اوزله نومره په شیدونه مع کانېتهون غ چې جوړول داله ګړ ک به راشي الله دنهکه فروګسان چې ان کارې کړړو بکیو زیاد وکل د رام لپاس دظام. په په س د دو یو مع نهپو پاوره چې را پورته وکوم پارې ټولې کې وا په می نهپوس هم د اور دوونه او پتاوانی وکوم په کسانو نه دلنا لیکل خورآ عزمت د پان مه لګللی په کتاب تیبیانن د پار ظ داې وشي دا کېتابې دی را لګل دی دا ددنین د امور ظاهر شي د د بهیان مخلو شي مخلوې پوه شي. او دان د دا رحمت دی او رحمت و به شرع المسلمین او زیره د پاردمنونکو چې سو کې منی غل زیره ده ان الله یا امور بلادلی امور مسیحه چې کلا تکلیفونه مصیب رازمون سکو بشک الله حکم کوي بلادلی په انصاف ول احسان او بهسان خیر خیر کړه او ایتای او پور کولو باندې پر لانو تا چې خپل لانو حق ور کوي اغه سره هوګه اذان نه بچګی و انا عنل پاشا او منکه الله دې حیینا رد د شرکی پھیلی چه چرګل خپل په نیولې دربار ته بيده بي حیینا والمنکر او د قلتیا کې دېنا منکر شرک اعتقادي والبغي او د زیاتې نه بدعت دېنا الله منه پاشا نه منه کړلا منکر نه منه کړلا شرکی اعتقادي او د بغي نه منه کړلا بدعت يا اي ذوكم حکم کوي جه په ارجپن واخلې وافو بیا ذلله نو پرواز وکي په خون د الله اذا تم کرچ روز کړي تاسو امكموي الایمان قسمنا بعد ما ماتو قسمنا بعد تو کړي یا قسم دې کړي اوس ما تو موسی تا کدنې کینې قسم کړي بیا خو ماته وکړه په کو د باندې قسم کړي اوس تا ما ماته په کذ ګل زواله تاسو الله فزانه کفي نن ذمہار بشک الله پوهه پالوځی کوی مثال ذکر کوي نو مشرک د اعمالو د مشرک اعمال برباد دي یو ځنا نه هغه با مکه کې ریته داوینه مور ایتم انتصاد دورې د بکینات کین راستہ ویشری به روا غصم وړی هغه به ویشری خو به وندلی خام به شوخې به شي بیا رانې کړی الله و دغ مشرې کې شانې خپل ویشرې وللی ووروي تاسو عمل ک دی اوس په شیر کوئی ناسه کوئ بیاه ځ بیا ورانوي دېمه کوی واللهته کوو او مکېږې تاسو پهشان داغ ځنا نه نه قت غځ چې اوړان مکهغې شرې خپل من باې قوتین پس د مضبوانې پس د پرکول ان کا سا ټوټه ټوټه وېشلې پر کړو به و ټوټه ټوټه کړو تتخذونا نستا سو قسم نخفل دخلم بينكم بسات بخل من سکي ان تكونا امه د دیوجینا چې دی وډلا هي 4 د ډيرا 4 11 وډلا ان تكونو امتون چې وډلا زیاته مينومتین د پرېنا چې وډلا د پرنا زیاتې قسم به دنیا ولي اخلي چې د پر نماز زیات کې لو کومله یکنن ازمش کې به سوالنا او بیایانېته او سپور دکات ما کوونتونفی تخت تلیفون اغ چې تاسو په کې اختلا کوم د بر تعالله بیانو کې ولو شال الله <سؤال> او کله خو شو د جالهم ی به تاسو عموا ده او ټولی بهتو هدو والله کې اول لیکن گمری سرګند په چا کې او توپو کور کې چله چې وواړی او خا مه تپوس پوشيستاسوه اما کنتم تعملون سااصلعملوو الله طببوس بکومه ولاته دخی مع <متحدث> نه کوم نو منئ په سمونونه خپل د خللم بین کوم په سات پ خپل مننسکې منېسم خپل په ساعت پ خپل منځ او بسګې تاسو عذابد بماصدتون په س دغې چې پنشي تا زالله کتاب او تاسو دراز او دلوي ولادت اشترو بیا اهد الله نماخلی پلوځال الله ماخله پلوځال الله سه دين پټوي نماخله پلوځال الله په كون الله سمن خلل دنیا انما عند الله يقنا چې الله سخري اگر یو وره تاسو درا که تاسو پوېګن الله سره سجدي غره دي که تاسو پدي پوې ها وره خیر لکوم ان کوتون تالمون ما د کومیان دا بیان د حال د دنیاغا چې تا سره دي او تضیدي ک کوي می دنیا دنیا بیا قدره ده وښې لږ دی په دی نازه کوئ ما د کومیاندو غې تا سرهدي دا خ میږي او ما د لا بعدغ چ الله سرهدي غ د میشه نوړې نیمتونه دله نړی آ وې نخپلله چېې شپادې شیم. د می شو رن له نهبرو خ مخه بدلوور کو ما کسانوتهسببرو چک ل شوو اجررام سوابونادیو بته راغ چې د عمل کړیو مننا میلا صالحان چا عمل ک دخوا ترغی ورکې کتاب تا چا عمل ک دیخوا من د اونسا کنر که نر دیو کو خضا مومنون او دی دیمو من شر د دو سر ایمان ایمانې دې د قامل دیرو کی خوجا <ده> کی ده شیر کی بیان قبلی نو مومن دین موحد بل نو یان نو خامخ اجوان اور کوم در اجوان مزیدار وہ مزیدار جنور اور دنیا کے مزیدار جن اللہ فدن کی خورے ہیں خجوان پو دنیا کے اللہ بس اور کئی فدن تدا اللہ کتاب تلا سوا شوا نہ لا بدل مزیدار جن در کی کول جن در کی بہتر وړنو هيانو ځوان ورکوم زرا ځوان بهتر صوفياني سوري وي منګله الله کم ځن را کړل کې که بادشاہان پدي باندې پوښم لجا دلونه بي سو يو منګ سره په ترو جنگو کې ځکه منګله الله باچی را کړل او هر شي ته جه سنجر باچا خطر علي ګل نو اور ته مي ليو جو چدر سنجرم وحي وختم سي اباد در دل اگر روا رو ملک اوسي ملک سنجرم کزما پړه کې ساده بچي مين ناراضي ساجا ترې ونتي زما مختور شي دا اول الله کولې جنر صاحب کرامو الله خجو نور کړه وله زكاري قران لو وفر کړو دا الله په دين باندې اغي مینو پس باند باندې الله دين ته توحيد خپل کړو سنت خپل کړو قران سرا دغه لگاو نزدک دنیا اصحابي جنگ وکړو په نې زولګي دره گذار شو او فسطو رب الکعبہ د تعبیر غوا کوم اوس کامیاب شومہ یو sahibi دې وعده کړ دې تازه اده دې جنگ اعلان شو وې زم د جنت د هر سره نکاو کو دا دا و بل sahibi نه نه فله لوللا د جہاد اعلان شه روډه گذار کړل دا وقت لگی جنت که و دونه تاخیر کوما زم چې جنت در نشما داولی اللہ و خپل خوله جوان دانه چه دیر, دیر خوراکو خوره خوراکو حیوانا دیر کئی بیا داغو جوان خوله شو او دیر خجوان دانه ده چه تا پاوا بانده اولو زی جاز که زی مارغان پاوا اولو دا داغو جوان شو خجوان سده هغه دا چېستا پړه کې سروری اړ ک د سکونی خوشالی او داله پر یخل کتاب کې خوی ده سونه چېخورانته نې کېږي دوه په اړه کې سرور را ځې خوشحالی به راځي سونه چې دنین لې کېږي دو پریشانه کېږي دوه د پرینشانو سر مخامخ کېږي د نوین نو حیاتون ته نجون نهژونور کو پاک جوون پا کوو او پرندور کوله بیاترددیو بیا سېما بیاطر راغا چېدي عمل کو و اذا قرات القران نقله جي دله قران ارادو کي دلسو پس سيز بالله پناه واړ پالله شيطان نه له شينا شيطان په تو سوس کوي نته داغه نه پناه واړ پالله چوسه تو سوسوونکی انه له سره سلطان شيطان شذلرزور الذين پاکستان جي ما نه ورده والا ربيم توکلون چې په خپل روزن سفرين ځنجه الله تعالی شیطان در منظر نشی کوله انما سلطانو یقینن زور د شیطان پاکستان دے تولونو دوسی کې سره افغانستان هم به مشرکون چاغ وسو د زمانه شرک د شیطان پر سو شرکې پخې زور چلی وي و اذا بدلنا ذا زجر کپین کار د قران کلاجی بدل کوم یو آیات مکانه آیات بز بدل یو بدل کو اللہ علم اللہ فوہ دے پاگی چرا ہوئی انما انتم افتر تے جوڑوں گے بلکسروں لعالم دیر پدیو کی نفوئی گی قل اوہ نزلور علیقلہ دا قرآن روح القدس جبریل اللہ سلام روح القدس جبریل تا روح ہوئی ذکر چاہاں قرآن روڑ لے پاگی روحو نتا دکھئی روح القدس جبریل اللہ سلام روڑ لے میر ربی سادر امنا دا پار دے زار دا دا قران دې درغله چې مخروط اکثر غنشي يوثبت الذين امنوا ذي پارچ مضبوط کې مؤمنان او مضبوط کې يوثبت الذين امنوا چې مضبوط کې مؤمنان او هدن دا قران هدايت دې وزيره د پاره تا بيدارو ولقد نعلم او يقينن بيجنمغا انهم يپولون چې دي وي اینما یعلمو خیدی پیغمبر تا بشرون یو سڑے لیسان اللذی جواد آغا سڑی یو لحیدونی لیچی نسبت کی آغتا دا آغا جبا آجمیون آجمیدہ و آزاو دا قرآن لیسان عربی موبینو لیجدد آراب اخکارا نبیل سلام دیو انگر سلکی ناس تو ناس پاس پو نوچی بیا با آغا مسلکو دا خوابتانکی پوز غور تخیی دید آغا شاگر دیو اغه غبردا خی ننوم دا وای قران بیانې دا د پیر ملا شاګردان دی او ریکانه دا دا وای دا دا وای په دې وسو سو باندې خلک بندي د اعتراضونو دا وښنه خو جدا جدا دي اواکي به یو کول <تصال> دیوخه بل کئ اواکي به وران کول په دې وخه بل ران کې کئ ها وای دا زانو یاره قران راواله مترجم شتا نو علماء کتابونه کړی وګوره کمی وټکه ممتاز نه وایي منګولی سام واخځو کا نو دا کتاب دی او مننه نو وحوال نور کې جکې نور تا او پاتوی لگے اغه هم دا وی ان الذين يقناګه سان دا تخیب ذکر گئی اخروی چې ایمان وروړي په اتونو دا لا عظیم لار و سمانه کیو او جوړ راز او دردنا کوم انما ابدل القديم يقينن جوړي درو اگسان چیمان نوري پاتونه د الله او دیو ني درو جن نمن کفر بالله اگا چا چی انکار کو په الله من با دي ماني پزي مانا انکار رفا الله کو کوم ذکر کوي بالتثبوت کلک شي اور له راوډه مو اِلَّا منوکریا مګ ا سووک چې زور اصل جزا حذب دهرو را من ک فر الله من بعضې معې نو د پ م غذب من الله له مذاب نظیم خبر دی چا چې کوفروکو پ الله پ غذو من الله الله غضب دی. او الا من اکره مگر اسوچ زور پوشو کو چا مانی کراو شو دکرا په کې کوفر کو نه پدی مانی غظم نشته کو کلا وقلب مطمئن بال ایمان چړی مطمئن په ایمانو چې کوفر کی او له مطمئنی دغه غظم اخلاص ده چې د مرغ نزان بچ کئ او کلمت کوفر وای نه پدی مانی مؤخذ نشته ولكن منشرها لكن هغه سوچ پران دي کفر ته سينه و عليهم غضب من الله پدې غضب ده الله دې او دې زړه عذاب دې لوی زالکدا بيان نو په سوځه دي چې یو خوخه کړې دنیا په آخرت وان الله يقينا الله نور کې قوم کافر تا دا غسان ني تو على قلوبهم مور لگول دې الله دې پرونو په وګونو پسره ګو اولای کدا غسان دا دي لاجرما یقینا ان في الاخره یقینا دي, دي باخرت کې هم خاصرون ثانيان دي دا ثانيان دي ثم ان ربك بیا رغزه رب بشارت اگسان لا چې هجرت وکړ دې پس دا جنا فوتینو چې تکلیفونو کې چولې شو هغه اول تکلیفونو کې به هجرت وکسم جادو به جادو کو صبر وکړو ان ربك سارم م بعض په زدی نه بخون کې رحم کوون کې دی الله بور ته بخنو دا دا سورت تفیف مکی والا مکی والا و کې یو ما تعې کول نفسین دغه دا د صورتت تفیفې دنیاوي مادونیا کېنی وړ مثال دي کاررکې په مکې والله مکې والله و ذا پ راغلی مکمان الله کا سایر اوستې وه او اوولګ پهې زیاته شو وه تر چې حاجت ته نسو تقاض به انتظار کوو. چه دا تقاضو خرم چه مرنی بچم دا اللہ ما پی عذاب یو ما یوم آتا دی ما پی روستے ہو ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال دکلی مراد دکلی نمکدہ کانت آمیرتا چیو پا آمن مطمئنتا خوشالا یا تیا رسوا راتل بورتا خورا گرغدن پریمانا دارتا ربنا فکفرت بیانو من اللہ دیکلی والا پا اللہ کفر کو ناشکری اکڑا دا الله مخالفتی وکړو کفری اکو دا اللہ پا نعمتونو دا اللہ نعمت سای کتاب دا دی کتاب ناشکری دا دی کتاب مخالفت پا ازاقا اللہ اسا قدی کلی تا اللہ لباس الجوئی اگا جامدو لگی والخوفیو دیاری اما کانو یسنون پسوپ داگی دی کول ولقد جاو میکنن اگلیو دیوتا دا زجر پر انکار دا رسالت راغلی ترسل مینوں د جنس سجونا تخزیب کړو دیه وو واخذو الملذاب نیولی وجول او جو ظالمان فقولو دارت د شرکی پھیلی وای دینه سورۃ 20 اور لسکر د شرکی شر، تقالی بیان شو اس ذمې سے کیرد د شرکی پھیلی کین او په دې باندې واقع ذکر کئ د ابراہیم علیہ السلام به تور دلیل نقلی چاہاں رد کرو دی کس میں او دا شرک رد دا شرک کرو گا فکولو پس خرائی مماز آجنا چو خوراک در کردی اللہ حلالاں طیباً حلال مزیدار خرائی امر دا پار دی با حد مانا پزان محرام ہوئی انعام کی ان دیمی سیوسل نرسمنا شروع دلتو ماغا یا تننا روسو شروع کر تقریبا. وا شکرو نعمت الله شکرو کي دا الله ده نعمت ته تاسو الله در بندي كون کي دا الله ده نعمت شکرو کي قران دا الله نعمت دي د شکر سره کې نوړتا وا اورا را, را واخ لا سوچ پی کړو کا پا عمل کې را ولا دا د نعمت شکریا ده نور با الله در کی مزید توفیق در کی چې تو قران لوخ نو واسه او ټول وخت دنیا لو اور کړه او کې نه ورتنو رالینو اذکې نو, نو، دنا شکريدا دا سو الله دره باندې کون کی ان ما حرمه یقینا بنکړه الله بتا سو مرداره مهتا ته توي چې پاګې ذبح شري و نشي ساجوزنا حلال شي نسترال ذبح او شي او نو اختیاري دته لکی مهتا مردار ودما بنا بيدون کی او غرفن ذير وماوه اللہ لغیر اللہ بھی آغشه چواس پردشی اگا چواس پردشی پاگی دا پار دا غیراللہ دا کلمه هم حرام دا آغشه هم حرام دے دا گڑ چرگوڑی دا پلانکی بابا نا دا کلمه دیم حرام ہوئی لہا نا او دا غشه دا هم حرام دے زان نا جوڑوئی ماله ل غیر لایبي په مننیستور غسو چې متا شو غیرره باغین نو باغین تکوون کې دفن او نو د حتی روتون کې په الله ب شله پهخون کې او رحیم رحمکوون کې دی واللاته کوو ځجر وړ کوئحلیل حرام ش پهځان خلاللی او حالال په ځان باندې بندئ فلاتهو او مو تاسوو للی ماغ ستا دو کوم چې بیاې چېستاسوو. هل کضی بازارو اضا حلال دارب من حلال دا حرام ابن کثیر د آیاتان نقل کئ دیم جل صفحه 200 چه 50 بچاس کې و يدخل فیها فهذا فی كل من ابتدأ ببدة ليس له فيها مستند شرعی پدای کې ارحق بیزتی داخل لې چره بدات راخړلې دل وسر نشتا بلا دلیلا بدات راخړځي دا پدې کې داخل له دا درودي بي ذا سي درود الفنشن درودي کنه ان الذين قناقسان جودي بال لا له فهون نکم بيکي المبتدي يبترل قديم وكلما اهاراسو چې درو جوړي نکم بيکي المبتدي دا نکم بيکي اول مبتده یفتر لکذیب او کلو ما یفتر لکذیب لیفلیخون اول مبتده لیفلیخون مطاون قلیل سکتا لگا دنیا کی او دیو دران اذاب دردناک په آخرت کې و اللذین حادو او باقسانو چه یهودیان دی بنکڑاو ما پاوی اگا چې منگ بیان کر لیتا تا بخار منگ تا تا داغی بیان کر لیتا چه ما پاوو منی بنکڑاو ما خیدریو انو ایسا کیا انا عم کیم دర్శیم سورہ نام پما ظلم نام ظلم نو کړو پای لیکن نو پخپل نفسونو ظلم کون کی ثم نر کا بیا ترغیب توبہ تا بیا سار اگسانو تا چامل کے بعد بجار پنا وای بیا را وګر دی پس دینا فاسد و عمل کی دروس بیشک سار منباریا دین رسول غفور رحیم بخون کې رحم کون کې دلی سلام ان ابراهيم کان امتا قائنت لل الله واقي ابراهيم عليه السلام بته دي نقني ددا دوانه کسونه شرک کړي او د شرک رد لپاره مجاهده کړي ان ابراهيم یقین ابراهيم عليه السلام د حق قائنت لل الله تبيدار الله امت مان معلم الخير د دین خودونکو دایره ای دا حق ایمنه کو ته وای امتن ما نع معلم الخير دایره دا خير قائنت الله اجديكون کو الله تا حنيفه ور رب توحيد ماتون کو شرك انو دې ډلې نم شريكانو نا شاكرن لانو مي دے شکر وي سن کو د نعمتونو ده الله تا بيدارو ده د ورککړهله له واده او لایرو د سمکهله سرې رادی مستقیم په طرف دې غېلار ووا نا وړو منږدته دنیا کې حتن توفیق فیق د ن کوئ و نو پ آخریت قین دی پت کېلی منالی هند دنی کارون نه دی سما اونا بیا مې کر لتا ته تبی چراوان شمللتې براهیم په دوې برایملی حنی پن چې وړړو په توهید ماتون کو د ش اوماکانه من مشرقینو او نو دی تډلی د مشرکان نه د کتاب ی دو تاسو مشرکانې کاغستاسو پډله کې نو نه ما جوله سبتون یقینګړ شو د خالی پاکسانو اختلافی چې اختلا کړو په ک او په کې اختلااب کړو نه ربکه یقین سر ل کو بیایان په سره و کیلین کې پور د قیمت په سې په کې پودو الہ سبیل ربک داوسو ها طریقہ دا بیان کوي طریقہ تبلیغ دا تبیان نه مخلوق وسنګ راو بل پکا ما طریقہ باندې نو دو راہ بل خلق الہ سبیل ربک ها توحید رافل دا بالحکمت حکمت سرا حکمت سرا حکمت سره علم او عمل او بیان علم عمل او بیان دا دروانه چې وسینته یې حکمت وایي نراو بالا خلک په یگمت سره دین د الله تا رايبل د الله دین تا بل هي حکمت په یگمت سره په یگمت سره راو بالا چې د الله دین او کې پدوه راو بالا خلک الاسلام يربك بالحكمه بهكمت سرا اه الحكمه يل كلام الذي يضر خبر ده چې داغه حقانيت خاري ال حکمت هو يل كلام الذي يضر ثوابه چې داغه حقانيت خاري ندته حکمت راه بلا ها لاره دره او بیل حکمتې بیل حکمتې په درایلو سره په درایلو سره وبلا وال موعظه موعظه سده هي ترغيب او ترهيب ترغيب او ترهيب دازي کرکا وی هروا ترغيب اور کا دته لکی موعظه او بځې راو بلا وجادلهم جدارا سروقا بالغريقي جاءخر الجدال سر يرد المخالف مخالف بان يرد قول فمخالف ردुका دي توي جدار واجل اسماء واجل ش ثلاثي وسميها اهل العلوم العقليه بالبرهان والخطابه والجدل دیتا مناج تقبرهان او خطابت نراو بلا بدی دانا دانا چې حکمت دې توي چې مسله بیانوا حکمت سته وي الکلام الضی یزر ثوابون چې هغه حقایقت ښارهي معنا په دلیل په قران سنت د قران سنت حقایقت ښاره دیګنو نراو بلا ها اله سبیل توحید را خپل تلخ بل حکمت په قران او پاځیس قران حدیث او بیان کا الکلام الیذر صواب او اغه کلام چې لري حقانیت کاری د قران سنته قانیس کاری ده کنه فقران سنته رابلا والمؤیدت پترہی او پترہیب او وجادلهم جګړه او سرکوا مناظره او سرکوا جدال او سرو کا نجیدال تفسیر و جدال ستوی هو رد او المخالف رد پیو کا پس ساده خبر غلطه اوري وجادنم یادالوسروکا نن خلق حکمت نی خو رسوله د قران نه بیانول ل قران بیانوی حکمت ته ضرورته اوره الکه حکمت دغه نه ش قران بیان کی دلیل پیش کی کو بیا سوب نه منین د حکمت وای حکمت دت وای جادالف مخالف رد وک دیو جنا تفسیر مداری کوی فی رد علاما یا بل مناظره فالدین سوږ چې مناظره په دین کې نه ونیږي د باوردې فیرد علامہ یابل مناظره تفدین آیات کریمه پاره چې هر دو کو چا مناظره فی دین نه انکار کوي کوم مناظره به کې چاروستی قران و يرد په او کنه چې هر کو دا مناظره ده کنه استاد غلط دی نه په غلط دی و دل قائم کې کنه زکه زکه مداري کوی ایا دې کریمه کې رد دې پاږه چا چا غافو نو نظر باندې سکه غي انکار کوي تصویر په دې باندې باس کړل تا زذور سوا اته درښتم کې او جیل چین اغا صورت نه حللې جیل دویم دی دیا دران دی اول جیل کې او زه الٰه سبحانه رب کو راو بالا کو توحید در خپل تا به حکمت پرانو سننه الکلام اللذی <جیدر> یذرو ثوابه <صاحبوں> ا خبر ا چا قن د ذکر ال قران سنت حقن ذکر دے و الم یذ پ ترغیب و تریب سرا خیسو وجادلهم مناظر و سروک رتیو کا, کا جنگو سروک پاغ طریقا چا غدھم مناظر و سروک جیدال و سروک دمانہ جیدال سمانا الرد و جا دلهم او ردو کبا دیو بانی پاگا تریقا جا دے خواهم بشک استارب و آلمو اللہ دے پواہ پاگا چا جختا کی گستا دالا دے کتاب و آلمو اللہ فواہ دے پاگا چا شدار مومین و این آقبتم پس کوار رہ گئے استاسوں استاسو الانبر رہ گئے دا بیان نفاقبو نو سزاو الورقی بې مسلم او کې تم بي په شان دا چې چرته کله به تاسو استاد بیان مقراله مخالف پتا رد کړل نه تد اگر دوکا سونے چې پتا رد کړل دوه نرته توکا دا ځکه چې آیات مکه نه مکه کې حجاز نو فرض نه دا آیات jihad لا فرض نه نو معنا دا چې په مخالف پاند رد وکړه دا, دا سونے چې پتا رد کړل استاد بیان لنبر راگی ناغل اصداور که یه نرد پیوکا دا معنی دا و این عقب توم قوار راگی دا بیان ستاسو پاقی بون اصداور کوئی پشاند آگی چوکب توم بی سهر کرتا سگر پاگیم ولین صبرتوم کتاو صبروکوم لو خیر صابرینو داگوری پارا صبرکون کوم وزبیر نصبر کوا نده سا صبر مگر پالا دی اما رحم یان کېږه پدېو پالا تک او مکے گتو ما کېږه ته کې ذیق ما کورون پتنګ سیاي کې داغه نه چې چل کاين متان ان الله بشارت بشکا الله سره دا گسان دې ته چې دل دل الله نام الله دې ملګرې دي والذین موسینون اگسان چغیدی دې کې کون کې موحدین